Bai, bai, bai, guretzat e, berriena da, 52 urte daramago hemen algarri egiten egiten eta ondorioz ba aurrera pasatu txiki bat, hori ni txikia eta gainik ziut zaiz aterbardela, zer den. Giaputu berakoenez denute eta txikia ere, porque askenean ore oten dezakoa eta berdorezikesan ba urreztea dela hartzen dugu da posibele, e, baina len aitatu den utza da ziut ziurtsako E, notizia da, gero esan behar da azken batean e, lege badera, politikoak e, akordio egin duten lege bat, baina orain nazi harteko pilota federakuntzak e, nora baita bai estatu beharko lukeena, azken batean erabakiak federazioarenak privatu edelako, ente sí. privatu edelako, eta ondorioz da, orain beste batzki edo nazio daude, eta zen antzen erabaki berdute, ba, legeak esaten du nori harbideazia badagon edo ez. Hora ba, indik beraz e, urratxori eman behar da Nazioarteko Federazioak, bai ezko eman behar dio. Bai, hor eskaera batekin behar da, azken batean aipatu duruan bezala e, Nazioarteko federazik guztiak, kira guztietan, privatua dira, funtsio publikoak bat bertzen duna, kasunutan kira Eta bertako bazkilei daokie horako ba, gaiak e, inguruan erabaki artzea. Horri suposatzen du, momentunetan gainean diaritzen ari dira munduko txepetea jokaten mm. eta diar dago batzara naziatuko zeratzea barruan eta suposatzen dut, kuntu guetako bat hori zango dira ez, hori zango dira hori zango dira hori. Benta ezak, kreguen gai hori jorratuko dutera edo bat eman behar konutu dutera. Lehen urrats bezala ikusten duere Mikel Larraldek endaiarrak pilota batzordeko presidentea da. Pilotak geroak dituela Lezidanik eskolegian behin lotura bat egin dute hor 2 kirol 2 kirolekin erruerita besteari susturfari eta tuzu Espania baino lehen eskolegiko, ehun bueno, euskadikoa da zehola, internazionalean sustuta eta ba Beste, ja, apea irekia denik ez dut dut ikusten, baina, bo, ganditzut lehen pausu bat ez da, hori nik beste gauza batzuk ere ikusi berako dira gero, eskualeria zari baigira, ez eta Euskadiz, mm -hmm. orduan nafaroa eta bai, noski, arrekin, ze pasatuko den, Berriz diot, bon, beria txarra ez da, ea pentsatzen dugun betein ona den. Bai, hori galdegin nainizunez, bigarrenik aintzuzen, bai, Parra Euskal Herriata, nafarroa ez dira hortan sartzen, hori gero beraz aintzina eraman beharko den beste borroka bat izanen da? Bai, bai, bai, bai, nuski, eh, nire bentsat, jarbi daukat. Baina, berriz bon, diot, zerbaitekin hasi behar balit, mm -hmm. behar bada, Bara, kompromiso hori, behar bada, onena da, zer baitetan azteko, ikusiko dugu aste, eh? Zer eh, eskualiaro aritzak ere zer duen uh, burruk ibelean, ez zote diren haute uh, eskundez batzuk, eta bakizu, ohitura eh, dugu politikoen eh, zer hitzematen diguten, eta gero ze, ze gauzatzen den, eta ba, beti askotan mundu bat izatzen da, bientakpean. Hore uh -huh. gatik, eh, mes fiantza ez, baina optimista nahi dut izan. Eta ja grupo kontzaten dugun bide bide hori pizkal zabaltzen da.